«Мене не піддуриш!» «Чого вам треба?» – запитав Вінсент. «Я і мої товариші хочемо знати, куди ви нас везете. Нам набридло вже на пароплаві удавати себе якихось баранів чи що». На цьому місці він ригнув. «Будьте ласкаві повідомити нас, що ви збираєтесь робити, бо нам уже все це набридло вкрай. Ви скажете нам нарешті, куди ми їдемо чи ні?» Пройди світ, ригнув знов. «Дорогий друже, – сказав спокійно Вінсент, – не завдавайте собі зайвого клопоту. Ви поїдете туди, де вам скажуть, і робитимете те, що вам накажуть. Чи, може, вас є охота зазнайомитися з військовою службою в Конго? Затямте собі, мій прекрасний, що коли ви ще раз прийдете до мене з подібними заявами в подібному тоні, то ви на другий день будете марширувати по шосе і обтісувати каміння. Ясно, ідіть. Пройди світ, люто подивився на Вінсента, але зустрівши його холодний погляд, осікся. «Дайте нам принаймні хоч трохи грошей», – сказав він тихо. «Вам дано на харч, і того досить. Чи ви одержите більше чи ні, то буде залежати від вашої роботи». Забирайтеся звідси в цій хвилі. Дезертир постояв ще секунду і, раптом повернувшися, похапливо вийшов. Так от, Франсуа, мій друже, не падайте духом, і все буде гаразд. Поїжно зараз хине, дорогий мій. А то, щоб тебе не хопило трястя. Тут під екватором лихоманка висить у повітрі. Хто там? Невже ж це той... Халамидник таки справді хоче спробувати нагаю. Увійдіть сто чортів. Але в цій хвилі Вінсент, мов ошпарений, схопився з ліжка. У кімнату увійшов і стояв нерухомо білявий матрос із Люберії. Франсуай собі підвівся і, мов уражений громом, дивився на невеличку кремезну постать матросову. А мсьє Вінсент Поль, почав той повільною карбованою мовою. «Я прийшов до вас із проханням. Візьміть мене з собою. Мені треба заробити гроші. Мсьє Дюверіє дав вам чималі суми. Я можу вам стати в пригоді. На ваших головорізів ви покластися не можете. Вам потрібний такий чоловік, як я». Вінсент не міг опанувати собою. Матрос стежив за ними через увесь час, поки вони були на ліберії. В його голосі, манерах він почував щось давно знайоме. Він його колись бачив, якийсь містичний страх, якийсь оловецький інстинкт отштовхував його від цього чоловіка. Ви стежили за нами на Ліберії, вимовив він кінець кінцем. Я вас не знаю, ви нам не потрібні. Нарешті, що вам за діло до нашої подорожі? Будь ласка, турбуйтесь про свої справи, дайте нам спокій. Мсьє Вінсент Поль. «Я пропоную вам свої послуги цілком щиро і дверто. Я стежив за вами, бо я шукав нагоди втекти з Ліберії. Я знайшов цю нагоду, і я звертаюсь до вас. Моє прізвище – Дюваль, мої папери при мені. Я знаю, – підкреслив він, – що я вам буду потрібною у цій подорожі». Уперше за всю подоріж Вінсент запитливо подивився на Франсуа. Їм був потрібний хоч один певний чоловік, не можна було здатися на тих п'ять головорізів. Це дуже витриманий чоловік. Він розмовляє із якимось чудним акцентом. Вінсент ще раз подивився на матроса, той стояв, спокійнісінько поклавши руки в кишені парусових штанів, і ждав відповіді. Видко було, що він певний своєї справи. А ви не все сказали мені, мсьє діваль», – сказав Вінсент. У вас є ще якась мета. Вас не цікавлять гроші. Тут є щось інше. Так, ви вгадали. Мене мало цікавлять гроші. Мені просто треба з вами поїхати. Вам нема чого боятися мене. Дюверіє може не боятися за вас. Ви у французькій колонії, і ім'я Дюваріє очинить вам усі двері. Ви можете завтра ж пошити мене в солдати. Всі вигоди на вашому боці». Вам абсолютно нема чого боятись. Кінчайте. Згода. Ви не скажете, чого вам треба з нами їхати? Я не скажу нічого понад те, що сказав.